היפופוטן! הקרקס הגיע האירה, הדובים הגיעו, בולעות האש הגיעו, הלוליינים, האקרובטים, המצחיקנים, כולם הגיעו, בואו בהמוניכם לקרקס! שלום. שלום. אפשר לראות את ההופעה של הקרקס כבר? קודם כל, מה עם, מה שלומך? מה נשמע? מה נשמע? בסדר, בסדר. אפשר לראות את ההופעה של הקרקס? אה... תראה, אנחנו קצת בעיה עכשיו. מה קרה? תראה, אנחנו בדיוק בהפסקה עכשיו. הפסקה. הקרקס בהפסקה! הפילים נחים, הדובים נרדמים, הלוליינים מעשנים מתחת לעץ, המצחיקנים שוכבים בצל, והאקרובטים הלכו לטייל. בואו בהמוניכם לקרקס! אתה מבין? אז כדאי שתחזור אחר כך. אז אני אחזור אחר כך, את ביי. שלום! שלום, אה... תשמע, אנחנו עדיין... יש בעיה. מה בעיה? מה קרה? אנחנו עדיין בהפסקה! אמרת לי שאני אבוא עוד מעט, עכשיו זה עוד מעט, אתם סתם דפוקים, זה לא קרקס. מה? אתה אומר שאנחנו דפוקים? כן. מה? הקרקס נעלב! הפילים בוכים! האקרובטים בדיכאון נוראי! התקפצו מהחבל בלי רשת ביטחון! המצחיקנים ממרירים בבכי ושותים אלכוהול! בואו בהמוניכם לקרקס! תשמע, אני רוצה את הכסף חזרה של הכרטיס שלי. אי אפשר להחזיר את הכסף חזרה. אי אפשר. רגע, ואם אני רוצה כרטיס, אני יכול לקבל? כן. אז איך זה שאמרת שאם אני תשמע, אני אמרתי לאנשים להגיע, אני אגיד להם פשוט שאני צריך... חכה שניה, אני צריך לשירותים, שנייה שירותים? כן הקרקס משתין! הפילים הלכו לצד אחד, הדובות בצד שני האקרובטים משתינים מהחבל למטה גבולות האש מורידות את הקרש, והמצחיקנים עושים במכנסיים בואו בארוניכם לקרקס! אני עומד פה עוד עשר שניות, אני נותן לך צ'אנס להתחרט ולהחזיר את הכסף של הכרטיס יאללה, לך תמות, לא רוצה, לא צריך, החמורים מקפלים את האוהל, הלוליינים כותבים בספר זיכרונות אחד לשני והמצחיקנים אוספים את הזבל. בואו בהמוניכם לקרקס!